Välkommen till Gång Gaming-avsnitt åtta, kärleksavsnittet. Med oss idag har vi Victoria Sade och David Meier. Victoria, kan du inte berätta lite vem du är igen för de som inte har lyssnat på någon annan avsnitt än? Eh, Jo, jag heter Victoria Sade och skriver för Powergamer och online.se. Eh, sen har jag en egen blogg där jag skriver mer personliga åsikter och tankar om... Alla nörderier och sånt där. Eh, ja, arbetslös. Så jag hela dagarna för mig. Och, eller ja, hela dagarna sitter jag och spelar tv-spel och dataspel. Och jag, jag trivs med det. Men eh, man måste väl ha lite pengar som man kan överleva, så jag överleva. att köpa spel framför allt. Ja, det, det är ju nästan det viktigaste att liksom ha råd med att köpa... Spel och sånt där. Ja. David, kan du berätta lite om dig själv? Du, du har inte varit med förr. Nej, jag är äh, färsking här i gänget. Ja. Äh, hej allihopa. Äh, jag heter David Meyer och jag är chefsredaktör på sidan Kontrollatelik. Och äh, vi skriver också om spel, äh, recenserar, drar mycket på event, äh, äh, skriver väldigt mycket om e-sport- vi måste skriva mer om sport men mm. det kommer. Ja, det var en bra Jag är ägare Nej, jag heter företaget och den sidan. Eh, ja, precis. Jag kom på det. Jag glömde presentera jag själv. Jag spelar alldeles Nej. för <laughs> lite nu för tiden Jag är Linda. Jag har varit med att, tidigare. Att jag, det var det avsnittet. Var det var två låter, lindor, så, är det, så då kallade äh, jag det för Ela. Men Linda spel. heter jag. Jag bor i Skövde och pluggar lite fristående kurser på högskolan och spelar så mycket jag var inne Um, blogga lite men det är inga som läser <laughs> och sen skriver jag för Powergamer också och frilansar lite så uh, det var jag Jag måste bara fråga dig snabbt Skövde, det är ju helt fantastiskt, Där är Det är ju Stone Lock Studios de som är utbladland champions Jag vet, det är jag har gjort en vad ska man säga, profil på dem eller en kille därifrån som heter Patrik okay. för att uh, nu ska jag inte göra gratisreklam för lokaltidningarna i Skövde men jag har varit där, vi kan säga så. I've been there. Cooler. Where the magic happens. <laughs> um, nej, men det om, om vi får, får spinna iväg lite så är det en jättestor inkubator kan man säga, företagsinkubator, där det sitter en massa små spelföretag i ett stort byggnads. Um, Bland annat Ludosity som har gjort en del kul småspel. Just det. Uh, de sitter där, jättemånga spelföretag, så det är himlen för vissa kanske. Uh, Men är det de som samarbetar med den här tv-spelskolan som ligger där? Uh, Inkubatorn? Ja, högskolan i Skövde har ju en uh, stor dataspelutbildning. Uh, de har både design, grafik, ljud, programmering. Mm. Och de har ju lite samarbete att många studenter um, får hjälp på startup-företag där på Gotia då som heter Gotia Science Park. Mm, okay. uh, ja. Så jag själv där bor jag. Mm. <laughs> och det här avsnittet blir lite speciellt för vi har nämligen ett kärlekstema. Eftersom det är Alla hjärtans dag idag. Och vi ska snacka lite spel med kärlekstema. Vi ska prata lite om folk som har träffats genom spel och lite sånt. Men vi kan börja med förra veckans fråga. Mm. Och det var eh, vilken spelkaraktär skulle du vilja gå på date med? Mm. Och då har vi ähm, Spelmanmer Som säger att Tali Skulle han vilja gå på date med Och Tali är ju Den bedårade tjejen I Mass Effect 1 och 2 Vem har liksom inte blivit kär i henne Kan jag säga Ja hon är faktiskt väldigt söt tycker jag Hon är en favorit från Mass Effect mm. Ja hon är verkligen Just att hon är lite anonym också Så man ja. blir kär i hennes personlighet. Smart, mm. uh. och Sen har vi pro, pro gamer guy som säger Lightning i Final Fantasy 13 Verkar en tuff tjej. Uh. Ja, så man kanske skulle ta uh. henne. <laughs> Då är du inte en Final Fantasy det. fan? Uh, jo, det ju. det är ju. Uh. Men det skulle vara tråkigt att dejta någon som är gjord av pixlar. <laughs> ja. För att jag är ju förtjust i de gamla för en Men jag vet inte, jag satt och funderade lite på det här när, jag, när vi pratade om det lite innan vi började spela in. Och jag tycker Jill Valentine är jävligt cool från Resident Evil. Mm. Tuff tjej. Klarar av de flesta situationer. Vilka Resident Evil-spel har du varit med i nu då? Nu ska vi se här. Resident Evil 1. Resident Evil 3 Resident Evil 0 tror jag att hon gästar någonstans och Resident Evil Remake på, på Gamecube och sen är hon ju med i femman också Men hon inte springer hon inte förbi i fyran här för mig? Eller? Så jag tänker jag Fyran är när man är med Leon Kennedy och Ja hon... ah, man räddar Ashley eller något sånt där ah, just det, Ashley just det. Gör hon det? Kanske hon gör. Jag är osäker. För övrigt så är Resident Evil 1 det har ju det mest episka T-Spels som någonsin har gjorts. Det är så dåligt så att det är bra. <laughs> så jag, men det... Vill jag ju Resident Evil för att det var så skräckaktigt i början. Men efter 4 och 5 blev det mer action-spel, tycker jag. Sådär. Ja, De första spelen är riktigt läskiga. Man... Jag har inte spelat så mycket. Men 4 är något som har hängt med mig kan jag säga. Alltså, att det är ett spel som Lule så här berördes, så att det följde med. Det var faktiskt riktigt bra och riktigt läskigt. Jag gillar när man är ute på, det är det när man är ute på Sjön var i båten. Mm, mm, just det. Just det. Utan att spojla för mycket. Ska vi se här. Tive har sagt att han skulle vilja Samus. Speciellt i Zero Suit. Anledning, sexig kropp. Tror du det är någonting man går på när man bedömer om man ska vilja dejta någon tv-spetskaraktär. Kär man på på kropp eller kör man på äh, personlighet? Det är kanske en en fråga. Mm. Ja, jag, jag, att... jag tror första attraktionen ligger väl i hur, hur karaktären ser ut. Sen blir man ju det här... Man blir väl extra mycket förtjust i karaktären om det är en bra karaktär eller om det är någonting man attraheras av i personligheten. Ja, för jag tycker på vem jag skulle vilja dejta, då tänker jag på, på Rex i Mass Effect 1. Och det är inte direkt på kan jag säga. Men det är för att jag tycker att han verkar vara så söt och liten. Det skulle vara kul att bara sitta ner och få prata lite med honom. Ja. Man, det, är så, det är så synd om honom på något sätt. Man vill bara krama honom. Ja, men, ja, jag vet men, inte om jag, jag, jag tycker han är så snygg. liksom Mm. Men, men det är jag tycker nog inte heller att han är sådär jättesnygg, men jag förstår det, exakt vad du pratar om det här med att sitta och hur är det egentligen ja. <laughs> <Och sådär. laughs> hur ser Chogan females ut liksom finns de? Men, men det är intressant också där om man som Victoria sa, om man går nog direkt på utseendet, för menar, det är det första man ser det är utseendet i utsidan mm. um, men jag menar tänk så, här: tänk såhär, om man ett stans med Jill Valentine eller gå på date med henne så bara, åh nej, jag har glömt mina nycklar, jag kommer inte in i huset. Nej, hon har en lockpick, så hon öppnar det, det inga problem. Precis. Eller det är zombieinvasion, det är lugnt. Nej, hon klarar det. Hon det är mig. jättepraktiskt på tal om zombieinvasioner. Det har inte min kärlek att göra, men det har med zombieinvasioner att göra. Jag satt och funderade lite på så här, min utbildning, vad ska jag göra med min framtid? Och eh, då tänkte jag, ja ah, det är bra att plugga det här, men så tänkte jag biomedicin. Det är skitbra om det kommer en zombie-inversion. För det har man ju liksom nytta av. Alltså det var på fullast allvar. Jag tänkte så, om det blir en sån här apokalyps, liksom jorden grunder, då har jag ändå nytta av det. Och så kommer jag på mig själv bara, nej, du kan ju inte vara seriös nu Linda, liksom. Finns du att läsa? Biomedicin, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Det är så här, former zombie- för, ja, hur man utrotar zombies Nej men det är ju plan. mer inom Det är ju typ mer så här Inom medicin och hur du Säljer och sånt där Jag tänkte bara mm. det kan vara nyttigt att ha Jag har sett den här Walking Dead Tänkte precis säga det Ja Ja, <laughs> bra serie. ja det var den faktiskt Jag Hoppas på flera avsnitt ja, Det var bara en liten parentes I alla fall <laughs> Dita tv-spelskaraktärer Ja jag var lite med att jag faktiskt Cherry Turtles, allihopa. Och då hade jag... Nu ha Cherry han med lila, jag vill inte det här var De han med pinnen? Ja. Eller pinnen lite ja. men... han smarta? Ja. ja. Jag var nu jag lite smarta killar, ja. Jag är honom, jag är med. Jag hade ju det här Turtles-spelet som är så ökänt dåligt, fast jag gillar det. Det här när man ska simma runt och desarmera bomber, som är så ja. svårt. Och då var det ju som att det fanns inga sparfiler, dog man så alltså dog man. Det gick inte, då fick man Ja, det var hårt, back in the days, när man var liten. Ja. Det var riktigt hårt. Ja, co-op-spel då? Har ni några bra tips? Jag tänker det är alla jättens dag. Hitta mm. på något mysigt med pojkvänner eller flickvännen. Jag gillar ju att spela co-op och multiplayer generellt så där. Eh... Och det senaste jag hade riktigt kul med var faktiskt Resident Evil 5. Mm. Då kan man ju spela split screen. Man är antingen han, Chris eller den där tjejen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Så ska man, får man spela hela den här kampanjen split screen. Och jag hade faktiskt riktigt kul med det. En riktigt rolig co-op. Och det här spelet kräver lite också att att man spelar i co-op. Annars är det inte så märkvärdigt. Alltså jag försökte mig faktiskt på det för Kan det vara tre somrar sen eller när det kom ut. Två kanske. två ja. sedan, tror jag. jag och Pojkvännen köpte det och vi körde kanske en kvart sedan tröttnade vi. vi. Vi borde ju jättemer mer chans kanske. Men vi, ja. vi lämnar tillbaka. Det, det jag tycker ganska... det är jättekul. Ja, alltså det är rätt schysst också att om man kör co-op men kanske inte sitter precis bredvid varandra om man har långt distansförhållande eller liknande. Så får man ju hela skärmen för sig själv. Jaha. Det gillar jag. Det är. Nice. <laughs> hela skärmen för dig själv. <laughs> ja, nej men alltså den blir inte delad. Den blir inte splittad ja. så att säga. <laughs> Spela Coop är faktiskt riktigt kul om man har en partner som gillar tv-spel. Uh, mm. Ja, och, och min pojkvän körde... Resistance Fall of Men i början när Playstation 3 kom ut och det var svinroligt. Eftersom var en riktigt bra co-op-story faktiskt. Och sen gillade jag Fortnite ja, håller... Aliens också. Så. Jag håller på med den nu. Jag mm. köpte ju min PS3 var i vintern. Det är vi inte nu, men i alla fall. Så köpte jag både Resistance 1 och 2. I och med att det kommer en 3 snart tror jag för mig. Mm. jag, ja men... Ge det är en chans. Jag har inte hunnit spela den. Men det... så det är helt okej. Okay. Mm. Det är ingen så här superspel, men det är dugligt liksom. De var inte så dyra heller, va? Nej, det var ju typ begagnade så man fick väl ge typ 100 spänn styck för dem. Ja. Lättvärt. Men fler bra co-op spel. Har mm, ni Borderlands? Mm. det tyckte jag var jättekul. Eh, i och med att man, då får man ju välja så här olika karaktärer Som har olika förmågor En bra som Närkamp och en är bra som med sniper Och lite sådär Och eh, jag tyckte faktiskt Det var riktigt kul att spela med min sambo Och han tyckte också det var riktigt kul Så vi satt ju vi satt och nötade det där spelet Tills det var klart Och sen kan man köra om det igen Med lite typ svårare fiender Och lite sådär Så man varvar det Eh, och få bättre gear Och bättre vapen Och lite sådär eh, Så jag tyckte det var riktigt kul faktiskt Kan ju bli lite Om man kör det själv så tycker jag inte det är så kul Men co-op tyckte jag var jättekul nu, nu tog ju du det jag tänkte säga Du tog ju Resident Evil 5 Jag bara Men det här är självklart liksom. Så då får jag vara lite tråkig och säga eh, Call of Duty Black Ops eh, Zombie mode FIFA fan vad roligt det Ja, oh, men det finns ju också i World of War. Ja, ah, precis, precis. Men alltså, mm. då blir det ju co-op fast kanske inte, men man måste ju jobba tillsammans där, annars är man ju körd. Mm. Ah. Och jag brukar sitta och spela, jag har ju tyvärr ingen partner, så jag sitter och spelar med min, mitt gäng på Control Elite och vi brukar sitta och skrika. Det och, och... Ja, är alltid kul. Kommer ni aper från rymden, jag vet inte vad. <laughs> <laughs> jag tycker lite byggplaner funkar ganska bra också och spela med någon. Kanske man har en partner som inte är så van vid att spela så det är det ett bra mm. tips. Det är rätt så lätt att, att bara hoppa in i och det finns jättemycket roliga barn om man kan spela. Och det kan ja. vara ganska roligt också. Det är också man får hjälpa varandra mycket om man kan... Nu kan man ju lyfta varandra sånt i tvåan. Slänga bra. iväg varandra och, och äh, dra varandra i den här dragkroken. Eller vad heter det? Grapplinhucken? Det heter ett dragkrok, heter det inte. <laughs> Men... <laughs> men jo för, ja. <laughs> det finns ju andra bra spel också som kanske inte är så typiska koop spel som jag tänker som kan funka bra att spela om man är två, att man kanske går in och startar varsin ny gubbe i WoW och så kör man lite eller eh, kör lite CB kanske klanbase som man kör kanske Call of Duty eller man kör Battlefield så startar man en egen ett eget lag då som bara är för oss två liksom så kör man på den det, det jag tycker är mm, ja, ganska roligt. Ja, Vov är ju jätte mysigt att spela tillsammans med folk man gillar. Mm. <laughs> sådär, just att det är så socialt och man kan liksom prata med varandra på ett enkelt sätt om man inte sitter bredvid varandra. Och det är det som gör, som jag tror att gör Vov så framgångsrikt. Att det liksom har den här sociala men ändå den här mysiga världen man kan fly till mm. bara där. Så, som du säger att Big Little Planet är bra för folk som kanske inte spelar så mycket just för att den här zombie mode kräver ju att man är rätt. Att man ja, lite, får vara lite på samma fel. nivå om det ska vara roligt. Mm. Något annat som är skitkul är att slita fram ett gammalt Nintendo och köra track and feel mot varandra. Gud hemskt, fingrarna går sönder. <laughs> ja, precis. Vem kan trycka på A fortast? Så simmar man. Alltså allt man gör är trycker på ju Så jag går med allt. Simmar, springer, hoppar. Nej det fanns Men någon alltså, ler. Du är grej också jag för mig. Vad är det track and field? Jo det är väl. Ja det Så. är lite annorlunda. Ja. Jag brukar ju uppskatta spel som har co-op i kampanjen. För det är inte alla spel som stödjer co-op i kampanjen utan det är oftast att man spelar sin eller kampanjen i single player. Sen så kan man välja till olika game-mod med co-op, typ mm -hmm. uppdrag och sånt som är i de flesta kodspelen. Men då har vi ju som Resident Evil 5, Gears of War, Left 4 Dead, Borderlands och... Ja, Left 4 Dead är väldigt kul. Ja, det är mm -hmm. otroligt kul. inte Lost Planet 2 också co-op i kampanjen? Jo, men det är jätte... Hmm. Ja, jag har inte spelat det, så att jag, jag vet jo, inte. Jag har spelat det, och det är om du ska spela co-op på det så måste du signa in på en profil, och du kan inte joina eh, som player 2 i en annan pro profil, utan du måste joina som Ja, player två på samma profil Så man, om man vill ha achievementsen i det här Aha. spelet Så måste man spela om det två gånger För man Ej, kan inte riktigt. spela som På min profil och på min sambos profil Och så är det lite så här Knepig Spelet förklarar Inte hur man liksom Och lite sånt där Så det är inte bra upplagt Att spela två på det här spelet Tycker inte jag men liksom... Och det är inte kul heller. <laughs> Hur tänkte de där jag uppskattar När de verkligen lägger ner tid för att göra en bra co-op-story där man verkligen får jobba tillsammans och inte bara släng ja, in en så... gubbe till. Liksom. Ja, och så ska det vara enkelt. Det där lät ju jättekomplicerat. Nu får det där spelet ja. ligga i hyllan. Mm. Nej, men det Nej. är ju verkligen så att man går in på startmenyn och sen i startmenyn får man typ klicka på Select för att det ska komma upp en annan gubbe. Och om man går bakåt så försvinner allt. så här. Det är jättekonstigt. lurigt att spela två på det här spelet. Men, men jag måste bara fråga dig Victoria lite snabbt. Det är ett spel men det är kanske inte riktigt är ett topic så. Men, uh, för du, pratar, du spelar ju World of Warcraft det gör du också Linda. Ja, uh, måttligt. Ja, jag gör ju inte det. Men DC Universe Online. Hur tycker du ja, det Ja, just det. det är trevligt? Uh, jag spelar ju där på Playstation 3. Mm. Uh, och där är det ju inte alls Det är inte lika enkelt att umgås På PS3 Och på PC I och med att när du spelar med din dosa Så vill du inte, när du är i en fight Så kan du inte bara klicka upp select Knappen och uh, Skriva ett snabbt meddelande Med de här knapparna så du får skriva en bokstav i taget uh, Så det är jättesvårt Att liksom ha en dialog Med en annan spelare Vadå mm. uh, då jag tips till dig där det funkar ja. nämligen att köra eh, tangentbord samtidigt som du använder kontrollen. Så, alltså, så jag, men jag kan... kör... Jag har inget tangentbord, jag har en laptop. Jag sitter på så. Ah, Käll och Company i mm. 20 spänn, hittat. Ja. <laughs> Nej, men det, det är ju... Och sen har voice på ps 3 krånglat hela tiden under tiden jag har spelat. Mm. Eh, så folk... Folk pratar inte med varandra eller jag upplever inte att folk pratar med varandra och om det är någon som vill prata så är det att man vill ha en healer till någon raid man spelar. Men jag tycker om speltypen det är riktigt kul pvp i det här spelet. Otroligt roligt pvp faktiskt. Mm. Dock så mm. tycker jag att det är väldigt skärlöst. Ja, alltså det är, man rör sig i den där staden typ GTA. Ja, oh, det känns och, väldigt tomt. Ja, Alltså det, det, är ju, det är inte den här magiska känslan, det här sagolika det här som man lite längtar till som i WoW, utan det är ju det är, ju ett, det är ju tråkig miljö, inget inget här speciellt. Och jag, när jag levlade till maxleveln så satt jag bara och väntade för, för att komma in i såna här PVP-matcher och ibland så tar det typ en halvtimme mellan varje match och jag tycker inte det är värt att betala 105 i månaden för att bara att spela några matcher eller sådär, så... Mm. Nej, det är inte mysigt, helt enkelt. Jag håller med om det. Det är viktigt för mig att spela i sådana miljöer. Jag vet att det inte är lika viktigt för alla, men jag tycker det är jobbigt att spel bara är för grott och beige och liksom att det inte finns mm. den här fina omgivningen. Det är därför jag gillar Bajors också mycket. Samtidigt som jag kan tycka att det är lite begränsat i och med att man spelade first person så ser man liksom mm. lite som genom en låda, eller om man ska säga. Mm. Så jag vill typ bara svinga runt och kolla på allting, men <laughs> jag har spelat det här de dagarna, för jag har tänkt så mycket på det. Men, men miljöer är superviktigt i spel. Mm. Ja, jag. det tycker jag också. Och just när det är sådana spel som utspelar sig i städer, typ som Prototype och GTA och DC Universe, det har man ju liksom sett så mycket och det är tråkigt att liksom spela ett spel som är så vardagligt när man liksom gör ett spel man porterar ett spel utav typ New York det har man ju sett så mycket och jag vill liksom ha stora träd som talar och elvor som flyger och och lite såhär mysigt som så inte händer så mycket Ja. Det, är, det är intressant jag, jag skulle, för min egen del så tycker jag att musiken är typ det viktigaste ljudet i ett spel ja men det är ju den tänder ju liksom Aja. känslan nej, men, absolut, har ett spel bra miljöer och bra musik då behöver inte grafiken vara bra alls nej, typ som det Oblivion eller Scrolls ja. där har vi där har vi känslan kan man säga. Ja. i alla fall jag, det är det är ju lite, Oblivion The Elder är ju lite Antingen gillar man det, eller så gör man inte det eh, Och jag gillar det Jag tycker det är Otroligt vackert spel så hm. Jag ser fram emot Skyrim Nu i höst då. Mm. Nej, Musiken tycker jag är, Gör nästan Inte hälften, men en tredjedel Absolut um, Jag spelade Ilo Milo för ett tag sedan Superbra mm. musik, det lyfter spelet Till en helt annan nivå tycker jag man får liksom en, en känsla som du säger. Och det är det, det... man är ute efter egentligen när man spelar, tror jag. Ja, det är det där Xbox-spel-pusselspelet med en blå och en röd. Ja, precis. Ja, ja. Jättegulligt. Så att typ gatumusik med mycket humor det. är någon som spelar falsk på trumpeten ibland och så här. Och jag tycker det är jättekulligt. Ja. Um, super, supergulligt. Så det behöver ju inte vara de här jättestora episka orkesterlåtarna för att det ska vara bra. Utan det ska ju passa till. Absolut. Sen kan ju musik mm. ju... i också. Hur tänker du? Ja, jag tänker väl Final Fantasy 10. Det var ju liksom intrott, det var helt fruktansvärt bra. Jag har sett nästan och grät, och sen när jag spelar spelet så grät jag för att du tyckte det var helt värt Ja. Jag kan tycka det är lite kul så här med soundtracks från spel. Just att man känner igen det. Liksom om mm. det spelas. Mm. Så kommer hela det här scenariomet upp. När man rider ner i solnedgången på sin häst. Ah. Liksom. Eller när den här i Fable 2. Den här introlåten. Så är det typ som en speldosa som drar igång. Varje gång liksom jag hör den låten. Så. Åker tillbaka till hela det äventyret? Det är så mycket nostalgi som bara flyger runt i huvudet när jag hör musiken. Och jag vet inte om det är bara jag som liksom är så romantisk i mitt huvud. <laughs> som bara vill flyga iväg och vara lite flummig när jag hör musik. Men Nej, det görs jag är lite, ändå som. Ja, Jag blir lite inspirerad av att, få, att man kan göra något så som liksom tilltalar personer så mycket att man kan minnas det flera år efteråt. Liksom bara man hör de två första tonerna i Super Mario låten ja. så vet du så tänker man tillbaks på alla de här eh, gångerna man satt och knappade och liksom satt med sina vänner och sådär. Så är... Är väldigt... ja, så är det ju också. När man hör kanske Bubble Bubble musiken så är man ju tillbaks där hemma, mamma lagar spet i oss och man sitter och spelar liksom. Och jag är exakt likadan. Att jag, jag blir så berörd. Jag, jag är kanske extra känslig. Men jag kan också så sitta och gråta till, till tv-spel och musik. Um, när man kör Red Dead Redemption och rider på sin häst. Så här oh. till, och så kommer José González. Far Away heter det. Man. Jag tyckte oh, det var så, så himla vackert. Nej, i Mexiko. När man åker över till gränsen eller något. Ah, så himla. Och rider det in i staden. Mm. Andreas har pratat väldigt mycket om just Red Dead Redemption. Och att det spelet bygger upp olika instrument beroende på hur man spelar och att det är väldigt speciell liksom, musikalisk stämning i det spelet. Jag har ju tyvärr inte spelat det så. Ja, oh, det måste du spela. Det är riktigt bra. Speciellt om man det är väl inte så mycket pang-pang om man säger utan det är väl själva känslan och själva den här filingen som man rider runt och det är den här musiken, man är i västen och det är det är så liksom inte roande. Det, är liksom, det får en att bara koppla av när man sitter och spelar. Även om... Alltså det är väldigt det trovärdigt på något sätt. Man, man lever sig in i rollen fruktansvärt ja. mycket. Och sen har du också en jättebra zombie-expansion. Mm. Som är en av de bättre faktiskt. Ja men det var lite Den pinsamt. Jag... Ja vad sa vi kan... ja, <laughs> nej jag är, jätte, jag är jättebra på att avbryta... När folk pratar. så Ja just det, det har ju fått jättebra kritik just för den DLC. Och det var ju mycket zombies nu under 2010. Och att det levererade gjorde ju också att det blev extra bra. För att det innehöll zombies som var bra. Och inte bara för att det var lite mainstream att ha zombies i spel 2010 och sådär. Ja. Mm. Jag tror zombies är de nya vampyrerna. Det är min teori. Mm, det, tror jag också. Det, är, det är en konspiration. tycker jag zombies. <laughs> det är nya men, men det var ju rätt synd. För jag fick ju faktiskt det spelet i, i Földsvaksresent. Eh, och min kära redaktör Sara. Och eh, ja, jag var jätteglad. tänkte jag. jag väntar och spelar det. Jag låter det vara. Liksom. Det är inplastat och fint. Så jag köpte min Xbox Slim. Och vad tror ni händer? Jo, handkontrollens startknapp fungerar inte. Och då var det lämna tillbaka hela boxen Och då tänkte jag nej Så jag gick och lämnade tillbaka Red Dead Redemption Och köpte min Xbox-kontroll istället Men varför lämnar du tillbaks hela Xboxet Med dosen trafik. i? Jaha, nej, jag gjorde aldrig det Men jag skulle vara tvungen att göra det Eftersom det är en bundle, det ligger i själva Konsolen okay. Lämnar du tillbaka en present? Ja jag, jag bytte en present Det får man inte göra det, det är lite känsligt. Sara, <laughs> är, ah. blev, Sara blev glad att jag var nöjd. Ja. <laughs> hon, är, hon, hon är så underbar. Så det... Gud vad skönt. I alla så. fall. Jag tänkte på ett spel man bör nämna i co-op. Det är ju Castle Crashers. Ja, ah, fantastiskt. Har du spelat spelare? Ah. Ah. Speciellt musiken. Helt, jag har hela soundtracken underbart. Ah, det, humorna är så lättsinnad och så rolig på något sätt. Man blir lite så här. Oh, även om man... Eller sur så får den alltid en på bra humör bara man sitter några minuter sådär. Otroligt, mm. roligt. Sportspel då? Är det någon av er som gillar sportspel? Jag är inget fan. <skratt> mm. <skratt> Titta på det... Winter OS 2011 <skratt> och kasta i papperskorgen. Mm. Nej, uh, jag har väl spelat ett sportspel som jag tyckte var kul under mina senare år och det var typ FIFA 96. Det var mm. Det är lite synd för det är kanske annars om man båda gillar sport så är det kanske en rätt schysst co-op grej att sitta och köra några matcher om man ja. inte blir ovänner eller spela tillsammans mot man kan ju köra två och två man kan köra allt möjligt nu för det den. Mm. Då skulle jag väl säga, trots att det är kanske lite åt guffi hållet Mario Kart till Wii Ja, oh, absolut är, Om vi nu räknar i Go Kart som sportspel Nej, det räknas inte som sportspel, tycker jag. Ja. Det är för att jag gillar det. Jag kan inte erkänna att jag gillar sportspel. Men äh, Mario Kart spelar vi rätt ofta, mina kompisar, och det är så fruktansvärt roligt. Det är verkligen sånt äh, sån som man gråter och spel. Mm. Äh, så ja, ganska många tips från dem som, äh, för, för dem som sitter och funderar på vad de ska hitta på på alla hjärtans Ska ni göra någon särskild palettansdag förresten? Ja. Oh. <skratt> mm. Hämlert. Nej, <skratt> jag <skojar. skratt> Alltså jag vet inte. Jag är inte sådär... Jag är inte sådär som bokar in Alla stå i allmännacken och peppar hela veckan sådär. Utan det blir väl att man tar sig lite extra tid med samman kanske. Inte något här jättekrystat. Nej. Ingen ska brukar ni spela tillsammans förresten? Ja, vi spelar hela tiden. Eh, senast var det Borderlands vi spelar ut. Eh, Halo-serien har vi spelat ut också rätt många gånger. Vi träffades ju genom det. Får du berätta mer så glider vi snyggt in på det jag hade tänkt att vi skulle prata om. Sen. Ja jag, jag tänkte lite så att glida in på det här snyggt. Nej, det tänkte jag inte. Eh, ja, vad ska jag börja? Vi träffades när vi var ute. Och gjorde... Vad gjorde vi? Vi var ute på någon krog, tror jag. Och vi har gemensamma vänner. så Det blev väl att man stod och snackade. Och sen kom vi in på Halo. Halo 3. Och han sa att ja, men jag spelar jättemycket i Halo 3. Och då säger jag ja jag spelar också jättemycket i Halo 3. Vi borde spela någon gång. Ja, tyckte jag. Så tog vi kontakt och så veckan efter och så började vi spela lite sådär och träffades lite så. Eh, och sen när vi blev tillsammans så varje fredag så gjorde vi tacos och spelade Halo 3 med dubbel XP hela helgen. Oh. <laughs> och då var det ändå vi gick i skolan då. Så och han bodde jag bodde i Örebro och han bodde utanför. Så då åkte jag med honom hem och så satt vi i hans rum och spelade Halo 3. <laughs> ja. Och Så hade vi, det. vi så det. när vi flyttade ihop sen så hade vi det. Varje fredag så gjorde vi tacos och spelade Halo 3. Det var liksom en ritual vi hade. Slutet på veckan, skönt, nu är det helg. Nu spelar vi lite Halo. Och sen när Halo Reach kom så dog det. Just att multiplayern inte var lika bra som Halo 3- så nu har vi inte kvar den där hela tre, tre dagarna. Vi får göra en ny. En... Ja, det får komma något spel som mm. vi kan ha. Jag tycker det låter jättemysigt. Jag träffade också min på poängvän genom spel. Vi, var tillsammans, eller vi har varit tillsammans i fem år nu lite mer. Och det var för sex år sedan. I en Counter-Strike-match. Jag erkänner jag var en sån tjej som spelade Counter-Strike innan. Och vi skulle köra CB eller något sånt här så kommer in en kille och så säger han –Åh, är du tjej? –Ja, sa jag. Och så sa han – Vill du gifta dig med mig? Och så sa jag ja. Och så skickar han en bild på en ring. Det är alldeles sant! Och så skickar han en bild på en ring och sen så pratade vi jättelänge och sen träffades vi och sen blev vi ihop. Så, så det var kärlek vid första headshotet helt jag. Absolut, det var innan första spånen var det. Vi har en video vi ska lyssna på också, eller ett litet ljudklipp som vi har fått av Emmy Settegren. Det är två kompisar till henne som heter Magnus och Lisa som har träffats på, jag tror det var Via Level 7 forumet var det va? Kom mm. ihåg tror det? Jo, men det var nog ja, Level 7 forumet. Ska vi lyssna på den? Ja, det här med att träffas genom sina gemensamma intressen det är ju egentligen ingenting nytt. Det har vi ju gjort ganska länge. Men sen spelen blev så utbredda och sen vi började diskutera mycket mer om spel på nätet och spela tillsammans så är det ju faktiskt en massa människor som har träffats via spel som intresse. Och det är ju precis det som vi pratar om idag i Gone Gaming. Och jag har med mig... Ett par som har träffats just genom sitt spelintresse. Så jag skulle säga hej till Lisa och Magnus. Hej, hej. Hej, hej. He hej. Hörrni, kan inte ni ta och berätta vad, vad, hur det gick det till? H hur träffades ni? Oj, vi, ja. vi kan börja. Ja. Eh, vi träffades på spelpåret Level 7. Uh, jag hittade lite av en slump och började blogga som en galen där om allt och ingenting uh, Och Magnus började mejla mig ganska snabbt uh, Jag tror inte att jag blev så borde jag jättemycket om hans mejl från början uh, <laughs> Utan jag tänkte att ah, jag svarade lite här och lite sådär Men han gav sig liksom aldrig Så att, uh, vi börjar mejla med varandra och... Uh, så tyckte vi att ja, men här kanske är rätt intressant. Och efter att ha mejlat i ganska många månader så kändes det som att vi kände varje ganska bra. Mm. Och det var ganska fånligt att vi inte hade träffat. Så vi bara bokade en med baby-staffan sådär. Typ som här. Och mm. Mm. efter det så är vi tillsammans. <laughs> ja. Och hur länge har ni varit tillsammans nu? Ja, lite drygt två år. Ja, ja, ja. drygt år. Mm. Mm. Ja. Häftigt. Mm. Vad Spelar ni någonting tillsammans nu när ni liksom är ett par? Mm. Ja, World of Warcraft. World of Warcraft? Ja. Vad, vad är det som, är, som gör det som, som ett bra spel att spela tillsammans för, för, för er två? Eh, det var nästan jag har bestämt, jag tänkte att säga. Eh, det var lite så vi började spela och sen innan vi hade träffat varandra så, ja, började, jag så, jag började. Jag, jag. så började vi spela lite World tillsammans och bara latsa omkring. Och det här lite helt hängt kvar, eh, så mm. vi började okay. spela och sen spelade vi mycket på PSD tillsammans också. Mm. Mm. Oh. Ja. Bara lite nyfiken, v vad var det som gjorde att du tog kontakt med Lisa? Ja, det var ju, om, om min sida då kommer in där så, så började det egentligen med att jag tror av en slump att läsa. För jag var lite så sporadisk när jag var inne på levergi. det kom lite då och då det kunde vara ganska lång tid emellan. Men det var tillfälligt så läste jag en blogg och sen så hamnade jag på hennes sida och sen tänkte att jag, mm, ja, jag bara fortsatte läsa. Jag kunde liksom inte sluta. De här bloggarna var ju otroligt personliga också. Som gjorde då att intresset räckte alltså och efter ett tag så kändes det som att man måste bara måste träffa den här personen, det går liksom inte annat. Och jag förstår inte riktigt varför eller hur men någonstans mycket i allt det där innan jag ens visste och hade ja, pratat med Lisa så kände det som att amen, den här personen, går bara inte att jag måste verkligen träffa henne. Och jag var vara väl ganska helhäga där ett fallet gånger på att eller eller nejbomba får vi se vad som är något sånt var det väl. Det funkar i alla fall Jag uppenbarligen så gjorde det. Ja. ju det Hörrni, hur ska ni fira Alla hjärtans dag nu då? Eh, alltså, vi kommer inte att fira den Jag tycker det är sån där, som så är såhjälp, så att jag driver inte så mycket, jag vet inte ens hur det blir att Uh, för det så, I sådana fall så skulle det ju vara du, Magnus, som kommer hem med en krig kraft Och då blir jag så, så här, oj, vad är det här? Får en procent vara glad jag blir ja. jag kommer, men nu kommer jag kanske att observera att jag, får start, jag får ja, det är att från stad nu Ja, så mycket, mycket. Uh, det nog faktiskt Ja, Jag Ja, jag försöker ibland mm. <laughs> Hörrni, tack så jättemycket för att ni ville berätta er historia och jag hoppas att ni kommer att fortsätta med ert gemensamma spelintresse lång tid framöver Absolut. Tack så mycket för att ni ville vara med Tack så mycket Hej då. Har du träffat någon genom spel David? Um, hmm. Inte direkt så uh, kanske på de sättet som ni beskriver men via en vem till mig som är en väldigt, väldigt duktig teckenspelare, av de bästa i Europa. Hans eh, stora systers dotter träffade jag genom honom när han och jag satt snackade lite om spel och sådär. Och vi hängde ihop lite och sådär. Och hon spelar väldigt mycket spel. Hon spelar nästan mer än vad jag gör. Mm. Så på det sättet så kan man ju säga, men inte genom ett spel- det har jag nog inte gjort. Jag inte så jag kan komma på. Så tänker jag... Nej. Men tror ni det är vanligt att träffas genom spel? Jag tror det är vanligt att träffas genom MMO just att det är så socialt. Men via tv-spel tror jag det är lite svårare. Aha, liksom. det blir... Just för att man inte loggar in till en gild och bara sitter och har samma personer hela tiden. Sådär. Utan Nej. man loggar in på en deathmatch och så spelar man och så byter man. Och så där. Det är så mycket människor man träffar hela tiden så man hinner liksom aldrig bli bandis med någon. Nej, precis. Men hittar du din text då? Ja, och då är det från Sebastian och han har, han skriver så här att jag tar mitt i för det är ganska långt meddelande då. Oftast var ju just denna karaktär, eller den här tjejen då, eh, som höll och organiserade dessa event och är väldigt aktiv i gilden. Vi började prata eh, och självklart tyckte jag hon var väldigt trevlig som person. Eh, så började vi prata mer om vårt privatliv och började få massa, den började dra så här interna skämt och Eh, skämta om så här, in real life referenser, lite så här nördhumor. Eh, och till slut eh, så var det ju bara den här Sebastian och den här tjejens namn i chatten. Så folk i gilden började skämta med dem att de borde skaffa ett rum och lite sånt där. Eh, till slut så tog de samtalen på gildchatten till MSN och hade samtal via telefon. Och sen en kväll så frågade han hur långt bort hon bodde. Och både bodde hon i Skåne och han i Bålsta. Så sa han lite skämtsamt. Ja men då kan du ju ta tåget hit. Nästa helg så kan vi göra något. Och han väntade sig att hon skulle skämta tillbaks. Men istället sa han jo men det låter trevligt. Så nu har jag bokat biljetter och så mm. åkte hon över och så var de tillsammans i 15 månader och lite sådär. Så det var ju genom Ion någon Date MMO då. Mm. Just det. Sen har, jag, jag en... har du en till? Ja. Ja. Ja. Jag, har, jag har ju en som har blivit dumpad också. Oj. Och det här är från Mikael då, Johansson. Eh, han hade en flickvän som spelade otroligt mycket om men efter kanske sex månader för han Förhållandet, så hade Vov tagit över hennes liv och hon tillbringade mer tid att rejda än att vara tillsammans med honom. då Så det tog slut genom att hon inte hade tid för honom helt enkelt. Ha. Mm. Jag har en historia som liknar din första lite. Det från en tjej som heter Sara. Hon, hon, hon skriver så här. Jag tror det var år 2004 då jag träffade Fredrik genom spelet Counter-Strike. Vi hade spelat ett antal 2 mot två emot och med varandra. Och efter en tidskontakt via telefonen med MSN bestämde jag mig för att åka och hälsa på honom nere i Trollhättan. Efter vårt första möte så inledde vi ett förhållande. Det blev en hel del resor eftersom vi bodde 80 mil från varandra. Idag är vi inte tillsammans längre men vi är väldigt goda vänner. Tror ni det är vanligt att det blir mycket så här om man träffar någon på nätet? Eller ja, det är det ju men... Kan det vara så att om man träffar folk genom spel så träffar man kanske såna som man. Det. Jo, men jag, jag hakar på lite på det. Jag tror ja. att när man träffar spel, eller människor genom spel, att man har liksom en, en liksom en bild i huvudet hur den här personen är genom ja. sitt handlande i spelet. Absolut. Och då är det ju så lätt att liksom åka till den här personen som bor många mil ifrån. För då flyr man till den här karaktären istället för den här personen. Och sen så kanske man upptäcker efter det här, oj, men vi var inte så lika och så tar det Nej, slut. Precis, precis. Det, det där tycker jag nog hålla med om rätt mycket. Ja, att man dras kanske lite till den här idén av att det är en person som bor långt bort och som är ganska långt ifrån ens vardag så att säga. Som inte mm. känner samma folk och som inte... Gå på samma skola kanske eller något sånt. Ja, det så. men visst du så. Men sen också där som ni säger typ att nu har inte han tid för mig eller nu har inte hon tid för mig. Äh, den här tjejen som jag träffade genom min kompis. Hon spelade så mycket så när jag var hemma och sen så fick jag nästan tävla om uppmärksamheten. Äh, gentemot äh, World of Warcraft. Och det var lite jobbigt. Ja, ja det, för det är, inte förstår jag Det är inte så kul att sitta och vinka i soffan Och bara hej här är jag och Jag är Man. inte redan nu Det är, ska döda en boss här Det tar tio minuter fast det tar aldrig tio minuter Det tar alltid en halvtimme Så ja. <laughs> Jag är ju lite sån Jag har ju också lite de här tendenserna Till att säga att jag inte har tid Fast jag har jättemycket tid men jag, Just nu så sitter jag i en grupp Som tagit två timmar att komma in i sådär. Så jag jag kommer på mig själv att jag skjuter bort min sambo genom att säga att nej men det tar tio minuter så tar jag en timme istället. Och det var därför jag slutade spela krävande spel som World of Warcraft. För jag märkte att eh, jag puttar utan ifrån mitt liv. Så istället så spelar vi Halo 3 tillsammans istället för att jag sitter själv och spelar WoW. Jättebra tips tycker jag. Att man kan, om man känner att man fortfarande vill spela mycket men vill umgås med sin partner så kan man försöka hitta spel som man kan spela tillsammans. Nej, jag håller med, jag spelade jättemycket Countriesverk som sagt innan och det blir lite så att man har ju kanske ett ansvar mot dem i sin gild eller dem i sitt lag också. Att nu har man bestämt att man ska spela ihop och då vill man inte svika dem heller. Men man får Nej. kanske fundera över vad som är viktigast. Mm. Sen han är ingen, ingen MMO-spelare så han förstår ju inte det här. Men, men jag måste bara logga in och säga till min gill att jag inte kan vara med idag. Men vad då då? Jag kan fatta dem inte det om de inte loggar in. Nej, men jag måste för de räknar ju med mig och bla bla bla. Så vi, vi hade inte samma tänk i hur vi liksom. Eh, han såg inte mitt spelande som liksom en stor grej och jag såg det som ett ansvar. Och jag märkte ju att. Jag fick lägga lite av allt MMO-spelande bakom mig just för att det tog så mycket av min tid som inte jag hade tid med faktiskt. Om man nu är sugen på att träffa någon genomspelare, om du har spanat in någon i gilden så här, som du tycker verkar snäll, hur ska man... har ni några tips för hur man ska försöka ragga lite på nätet? För det kan ju vara svårt tänker jag. Det har pratats mycket om många tjejer som får oanständiga förslag och det vill man ju liksom inte utsätta dem för så att säga. Men har ni några, några förslag på hur man, hur man raggar i spel så att säga? Ja, var, var snäll helt enkelt. Alltså, det är ju brist på snälla människor på internet. Liksom. Jag tror att folk knappar om man är snäll och liksom tillmötesgående än att liksom skriva någon elakt typ, förvänta sig att Lite som att trycka någon i håret och förvänta sig att det funkar. Det gör det inte. Nej, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att vara sig själv också. Och inte utge mm. sig för, för någon man egentligen inte är i verkliga livet. Eller liksom bakom skärmen. För det förlorar man bara själv på i längden. Jo, jag tror att man... Och visa att man är lite intresserad. Försöka snacka om lite andra grejer än just spel. Mm. Kanske... Vad gör du liksom? Vad jobbar du med? Och det ja. Men eh, prata lite sånt, hur är det? Lite sådär. Och så får man aldrig glömma att man får absolut, absolut, absolut, aldrig säga att man kan göra någonting i ett spel och sen fejlar man på det. För då har man gjort bort sig. Hårt. Ja. <laughs> Bara jag tar eh, den här killen i Street Fighter och så åker man på råpisk. Då behöver man inte säga så mycket mer så. Nej, man, då har man redan beddat. Man kan mm. inte ljuga om sina achievements. Ja, eller hur? <laughs> jag, eh, jag träffar mycket folk sådär, I och med att jag spelar jättemycket FPS eh, Cod spelar jag ju mest just nu då. Eh, Och Ja, ibland är det snälla Som liksom är intresserad Som frågar mig saker Lite sådär, ja men vart bor du Och, lite och jag, jag försöker vara lite här Anonym och ger inte ut min adress Men jag säger att jag bor i Sverige Och lite så här. Helt snälla, helt okej okay, personer som bara är intresserade. så här. Sen så, så är det klart att det finns e, ja, lite elakare människor som säger lite elakare saker. Men de ska man inte lägga så mycket energi på. Men just i, i FPS är det väldigt svårt att liksom börja umgås på ett mer... Liksom intimt sätt att man liksom Frågar vad jobbar du med Utan det är ju de här ja. två, två Tre minuterna man har i den här chatten På sen, konsol så det ju... i alla fall På PC mm. känner jag att där finns det ju utrymme För att och Prata mer för att jag, jag träffade ju ganska många killar Eller inte ett så Men <laughs> man, man spelade ju med många killar När man spelade mycket FPS Och, och, och det var kanske vissa Som Försökte ragga lite. Men det som fick mig att, att falla för just min pojkvän Fredrik. Var att han, han stannade kvar i ventiler som ljudprogrammet hette. Och pratade lite längre. Och vi pratade om andra saker. Vi pratade mycket musik och sånt där. Och att mm. man kanske visar att man vill lära känna personen. Jag tror det gäller IRL också. Så att säga att man visar ett intresse ja. i personen. För det som du säger. Jag spelar ju på konsol. Och då är det ju väldigt svårt. att liksom, Jag... De personerna jag har pratat med har jag liksom inte. Jag vet inte ens vad de hette för uh, Green Tag. Sådär. Så det är ju väldigt bara så här: typ speed dating om man säger. <skratt> lite så här: uh, lättsamma. Men uh, ja, var trevlig helt enkelt. Snäll. Ja, var snäll. Men vilka mm. spel tror ni det är lättast att träffa någon idag? Vad tror jag. Mm, var vi ett bra förslag, MMO överhuvudtaget mm. Mm. Alltså det, ja, det där med MMO alltså det, Jag är inte riktigt Okej, okay, Guild Wars, det är Fantastiskt, men jag vet inte World of Warcraft, är fastnar aldrig för det Men jag kan förstå att det är en väldigt stor plattform Och att det är väldigt socialt Och jag kan nog tänka mig, som ni säger Att det är ett bra ställe att Leta partner, om man nu vill göra det jag tror mm. att om man, om man letar för mycket så hittar man ju inte någon heller i och för sig. Nej. Men risken är kanske större att man träffar någon i, i Volven, i eh, jag vet inte, multiplayer, eh, multiplayer Red Dead Redemption. Liksom. Ja, Nej, men det slutar det så. <laughs> ja, ska vi ta en liten paus förresten? Ja. Vi har en speciell låt den här gången som vi ska få höra på. Och det är en låt som heter Mario Kart Love Song som en kille okay. som heter Sam Hart har gjort. So, think of a minute. Do, do, do, do, you be my princess and I'll be a toad, I'll follow behind you on Rainbow Road, protect you from red shells wherever we go, I promise. No one will touch us if we pick up a star And if you spin out, you can ride in my cart When we slide together, we generate sparks In our wheels and our hearts And the finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again Da, da, da. Mm -hmm. The blue shell is coming, so I'll go ahead If you hang behind, it will hit me instead But never look back, cause I'm down but not dead I'll catch up to you Don't worry about Bowser or DK Just eat this glowing mushroom and they'll all fade away The finish line is just around the bend I'll pause this game so our love will never end Or oh, the finish line is just around the bend I'll pause this game so our love will never end Let's go again To the mushroom come flower come and the star come and the reverse come Ooh. Ska vi hoppa tillbaka in då? Mm. Hej och välkomna tillbaka. Hoppas ni gillar låten. Den finns på Spotify. Bara till söka på Mario Kart Love Song. Och sen kan man köpa den på iTunes också. Om man tycker om den så mycket som man vill, som man vill ha den så att säga. <laughs> Men när man har, träffat, man har träffat sin partner i spel... Om man träffas genom varv eller vad man nu träffas. Så då blir det ju lätt att man har lite konflikter i relationer. Och vi har faktiskt fått in en del frågor. Eller jag, jag har skrivit dem själv. Det är därför de låter lite pajar. För att jag har skrivit dem själv. De här kärleksproblemen. Så jag tänkte, David och Victoria, ni kan få vara lite relationsexperter. Och ge lite tips på de här problemen. Ta det första. Vi, har köpt, vi ska köpa en ny konsol och jag vill självklart ha en Xbox 360, men min kille vill absolut ha en PS3. Vad ska vi göra? Mm. Oh, det är gör ju först och främst så tycker jag att man liksom eh, kollar igenom vilka spel man vill spela. Om man liksom är ett och fem så är det ju 360 som gäller, eller om man är en Killzone-fan, så är det ju PS3 som gäller. Så kolla lite vad det finns för spel som är exklusivt till konsolerna. Tycker jag. Ja. Om man inte kan komma överens så ska man dra lotto ja. eller? Och då får man... Då köper ja. man ett Wii. Alltså Det finns ju flera aspekter och, och, att tänka på när man ska gå in och köpa en konsol. Um, lite så till exempel att online-läget är ju gratis på Playstation 3 men det är ju totalt värdelöst jämfört med Xbox Live som kostar pengar mm. eh, Gillar man att titta på film har man en grym tv vill man ha Blu-ray, ja då är det väl en PS3 Ska man bara spela och gillar typ ja, lite så här Xbox Live spel som är lite mindre ja då är det väl en Xbox men också som, som du säger Victoria, givetvis det finns, finns ju exklusiva titlar till, till äh, bägge konsoler Mm Ja, det är ett bra svar faktiskt. Jag och min pojkvän har kompromissat så att vi har både en Xbox och ett Playstation. Så har jag också kompromissat. Brukar också bra. Skärmar brukar också vara bra att ha. Ja, vi har bara en tv. Eller en, en liten tjock tv och en stor smal tv. Och det är ingen som vi spelar på tjock tv liksom. Det går inte. Men nästa fråga. Jag introducerade min flickvän till World of Warcraft för ett tag sedan. Jag tänkte att vi kunde spela tillsammans. Men nu när hon är mycket högre level än mig så får inte jag vara med i hennes gild. Det var ju inte alls min tanke från början. Hur ska jag få henne att umgås med mig igen? Hade inte du någon liknande om det här, Victoria eller David? Men vad var det som... Vi pratade ju lite om det här innan. Ja, alltså jag tog väl upp att, att hon, tjejen som jag hängde med hon spelade så pass mycket så att jag fick nästan tävla där om uppmärksamheten. Mm. Alltså jag är en sån person som jag jag Tycker att ärlighet är sjukt viktigt. Alltså man måste vara ärlig direkt och köra helt öppet så här och säga att ja ah, men jag tycker inte att det känns bra att du spelar så här mycket så att vårt förhållande blir lidande. Jag vet inte om du känner så men jag känner så. För säger man ingenting och bara går omkring och tycker att det är jobbigt då får man ta det också. Ja då blir man nog lite bitter också tror jag. Mm. Man har kanske lite förväntningar att jag vill ju att han eller hon här ska förstå att eller ska vilja vara med mig utan att jag tjatar om det. Men så kanske inte den andra tänker. Jag tror det är ett ganska vanligt problem i, i parrelationer. Att den ena spelar alldeles för mycket. Det känns ja. som det är, i alla fall. Men sen så kan man ju göra. Man, absolut, man ska ju prata om det. Eh, vad man liksom tycker är rätt och fel. Och liksom hur, hur man ska fortsätta. För om man bara låter det vara så kommer det rinna ut i sanden. Men i den här situationen så kan, de, kan ju säga att nej men jag gillar inte att liksom jag inte får vara med. Och sen så bara fråga om hon kan boosta upp honom i level eller något sånt, där, något sånt där. Enkelt. Det är inte ja. svårt att om man, om man vill så är det inte svårt att anstränga sig. Precis. Man får göra en liten ansträngning. Mm. Ska vi se nästa ja. fråga. Hade du något David? Ja, jag tänkte bara säga snabbt att när jag var relativt ung, jag tror att jag var 16-17 och Zelda kom till Nintendo 64 så hade jag en tjej som faktiskt eh, satt här. Och det var på allhjärtans dag. Och hon satt och kramades och, och pussade på mig och jag blev skitförbannad. Jag bara, nej, men nu spelar jag Zelda. Börjar inte säga mer än att hon gick ju och jag hörde inte så mycket mer från henne. Men det är viktigt sånt där. Man måste vara öppen och... och Ärlig. inte bara sitta och ta saker och så blir det mycket större än vad det är eller vad det liksom ska vara Nej, precis Jag har ju ja, Jag har sagt det förr tror jag i Gone Gaming och jag säger det igen, det var när jag var ungefär 16-17, kanske lite yngre så hade jag min första pojkvän och han gjorde slut med mig för jag spelade för mycket Pokémon och var inte var honom <laughs> um, Nästa fråga Hej, min pojken vill gärna spela vorm vid mig, men han är noob. Hur ska jag förklara det för honom utan att göra honom ledsen? <laughs> Älskade gubben, är det här verkligen din typ av spel? <laughs> uh, ja, men, klart man kan säga något sånt utan att göra någon ledsen. Det, är ju <laughs> det handlar ju liksom inte om att alla är väl noob i början sådär. Om man vill bli bättre så får man väl sitta med spelet längre men säg bara, du jag tycker inte du lite sämre än min guild kan få göra det här questet utan att bli wipad igen. Snälla. Och det är dessa svåra internetord som jag inte vet vad det betyder. Ja, <laughs> Wiped. Det, det betyder att typ om man är i en instans och så kommer det NPC:er och bara eller ah. en boss som dödar hela partiet. Då är man wiped. <laughs> Okej. Okay. är ja. det. Men det kan nog vara svårt om man gärna vill, vill vara med och spela och se så är man inte riktigt lika bra. Liksom. Jag tror jag jag lite jag säga sådär, det. när man var lilla syster. Jag var ju lilla syster kan jag säga. <laughs> och då får man ju inte vara med för man var lilla syster. Så det är ju lite tufft så där, Men eh, man får väl... Man får väl öva och sen, typ, slå dem i deras egna spel så att säga. Ja, det är det bästa tycker jag. Ja, det brukar jag göra. Jag inte kan något öva typ så övar jag, jag liksom. så någon, så här, i, I mitt huvud är lite så här drumsenar. Nej, men du kan inte göra det där, du är för va Okej. Okay. Och sen kommer jag tillbaka några år senare och vad? Ja, ah, men jag är inte nub längre. Alltså, jag är jätteduktig? I du... mitt huvud, men det kommer aldrig hända. Men jag sitter lite så när jag är arbetslöt och fantiserar om <laughs> min tandhuvud. Alltså, gud, så där tänker jag också. Alltså, jag jag pratade om det idag med en kompis. Att jag har fortfarande så här att jag tänker på att jag ska ge igen på de som har taskiga mot mig i högstadiet. Om någon kommer så här och söker jobba mig någon dag så ska jag säga nej, du var taskiga mot mig i högstadiet. Eller något. <laughs> Absolut, här, nej, du ryckte mig i håret och retar mig för min tandställning. Jag hade tandställning jag var lite. Ni vet. Ja. Det är lite så här nördigt. Jag har synsdel och har tandställning. Så... Alltså, ja. Victoria, jag tog ut min tandställning för typ ett halvår sedan. Jag har haft det sedan jag var jätteliten. Säger ingenting till någon det. men jag har fortfarande tandställning. Har ja, du som för natten? Eller har du... Nej, ja, jag har eh, tråden kvar som håller ihop. Ja, det har jag också. Även men eh, vad, är, vad är läxan Nej. av det här? Man ska inte rätta någon med tandställning. Ja. Och synsdel. Det var Jag fattade inte den grejen. När man var liten så var det jättefult med glasögon. Man blir ju nästan... Jag vill inte ha glasögon för att liksom, man blev kallad glasögonorm. Men nu så har jag typ alla glasögon. Mm. Jag var... Bara... Äh? Jag ser på det ljusa sättet. När de blir mycket äldre så kommer de bli tvungna att skaffa glasögon. Ja... Rätt jag tycker jag tycker glasögonen är den snyggaste associaren som finns. Även om det inte är en utan, ja Jag tycker också det, det, det är jättefett. Ja. Men är nörden är ju lite inne nu. Eller så? Ja, det är, det är det, coolt det är... med nördar nu, helt apropå. Det har jag tänkt på ganska mycket. Det är mycket nördmusik. Det är Big Bang Theory på tv. liksom Nörd, Nörden är cool. Mm. Det är alltid nörden som överlever i alla filmer. Mm. Nörden för tjejen. Mm ja men Så var det ju liksom inte när man var liten, då var, det ju, då var det ju jättehemskt att liksom vara nörd. Vi är inne Den, nu, liksom, äntligen. Ja, nu är det liksom... Yes, nu är jag cool! vi <laughs> får väl leva på det här, sen så blir jag tunt igen. <laughs> Nej, det kommer alltid vara coolt med tv-spel, hoppas jag. jag. Jag tycker det är jättekul med tv-spel <laughs> Ja, men det tycker nog de flesta idag tror jag. Innan mm. jag kunde skämmas lite så här för att erkänna ibland för folk. där Jo, men jag gillar tv-spel och jag jobbar som speljournalist, tänkte alla och vilken nörd. Men nu tycker folk mest det är coolt. Mm. Och så berättar de om någonting de har spelat. Vad har du spelat där? Det, det, det kan jag ha bakslag också. Riktiga bakslag. Mitt ex... Eh... Dumpade mig bland annat för att hon tyckte att jag hade spelat tv-spel hela mitt liv så hon förstod fan inte varför jag skulle arbeta med det. Och det var inte något riktigt jobb, det där är inte det. det var det inte. Så alla är olika, men jag tror att det är mer accepterat mycket mer accepterat idag. Ja, det Jag ska ju... Jag ska ju skriva en kandidatuppsats i marknadsföring och då ska jag faktiskt skriva om tv-spel. Det är min tanke i alla fall. Mm. Det vill jag liksom jobba med sen också. Det ser många, men du är ju vuxen nu. Ska du inte sluta spela? Bara, nej, det är nu. Jag kan spela hur mycket jag vill. Ja. Det, tycker jag, det tycker jag var det skönaste att man flyttade hemifrån. Att jag kunde spela hur mycket jag vill. Ja. Det, det, det är det bra med att bli vuxen. Att man liksom får bestämma själv när man ska få lägga sig. <laughs> Och vad man ska äta tycker jag. Så att det ja. inte blir så här idag är det fläsk. Nej, tack. Ska bara glömma bort att äta. Ska bara klara bossen först. Häromdagen åt jag bara guacamole- ätermiddag. Det har jag nöjd med. Nej men nu har vi så i till webb tycker jag men det är ju en jätteintressant diskussion det här med att många kanske tycker att tv-spel är någonting barnsligt och någonting man ska man ska lägga åt sidan när man blir vuxen inom citattecken. Och jag tror, men jag tror att det är som med film och, och med böcker och sånt. Det finns ju spel för alla åldrar. Man slutar ju liksom inte titta på film när man blir gammal. Man tittar kanske på en annan sorts film. Mm. Uh. Jag tycker, jag tycker ju att tv-spel och dataspel är lika mycket kultur som musik och konst och allt sånt där. Det är alltså, absolut. Mm. Så jag tycker det är orättvist när folk säger att, eh, att de liksom jämför det med någon barnlek. När det finns så mycket människor som har lagt ner sin tid och sin pension i och liksom skapat något så vackert som tilltalar så mycket människor. Ja, det är liksom. Det, det är ett verk med blandade konstformer, både musik och visuella upplevelser. Så jag tycker det är jättemycket kultur i tv -spel. Det är fruktansvärt mycket kultur tycker jag. Det är klart att det finns fin kultur och full kultur inom spel också, men... Mm. Den digitala kulturen så att säga. Mm. Ja... Ja, lite så. Som, som, som Bioshock tycker jag är ett bra exempel på någonting mm. som är riktigt konstnärligt. Sen finns det ju andra spel så, som det. kanske inte når dit, men de ska också få vara med tycker jag. Det är viktigt. Såg du, eller såg ni, Kies tavla på GameX som han hade ja, på Bioshock? Ja, fruktansvärt snygg. Vill ha, känner mm. jag. Jag kan, jag kan vidarebefordra det till honom. Om du vill. Han, jag tror att han ville få en såld för en 20 000 i alla fall Det är ju synd att jag inte har det liggande då liksom. Nej yeah. Men annars Alltså jag, Det blir ju lite så, alltså vissa Om man går in på det Med spel och konst, det finns ju jättemycket Konst associerad Med spel också, det finns ju Vad heter den utställningen, I am 8-bit Heter den va? Där de tjurker uh. Nintendo-konst som är helt fantastiskt det får ni ja, gå. Alltså, ja, det ska jag göra. <laughs> Men ä, absolut, spel är en, en konstform. Jag tycker det är viktigt ä, om, om spel nu blir kulturklassat så får vi ju reducera moms på det också. Lite mm. bättre pris. Man kan ju faktiskt låna spel på biblioteket. Oh, ja. Jaha. Det har jag gjort några gånger. På, i Göteborg har de inte så många spel innan det är väldigt långa köer men i Tidaholm en liten <laughs> liten Du ska till Jönköping? Linda. Ja Ja biblioteket där är helt underbart. De har ju hur mycket spel som helst. De hade sist jag var där så hade de eh, vad heter det Fracture, Heavy Rain, eh, Grand Turismo 5 alltså de hade jättemycket spel, mycket Fantastiskt. variation. Fantastiskt. men i Tidaholm också som ligger lite, lite utanför lite själv har de också jättelojt. Det är jättelitet bibliotek, det är en jätteliten by men de hade Mass Effect, de hade Bioshock, de hade Heavy Rain, de hade Little Big Planet och Fable 3 och massa stortitlar som är helt gratis att låna i tre veckor. Det är ju och... egentligen jättebra att liksom att låna spel på det här sättet som man kan låna böcker för det är liksom om man är ung, 16 år liksom lever på ett studiebidrag som liksom går åt och åt andra saker typ som, ja, vad, vad är det, typ 100 eller 1000 spänn man ska leva på en, ah. en månad. Och då är det liksom att få hyra ett spel i tre veckor gratis är ju rena drömmen istället för att köpa 1 000, 700 spänn. Ja ah, gud, jag köper nästan aldrig så dyra spel och jag brukar vänta. Köper begagnat ja, och sånt. Men kommer ni ihåg för. Um, när man kunde hyra spel. Sist jag kommer ihåg så var det typ Super Nintendo-spel man kunde hyra. Mm. Men typ i videobutiker och så här. Man kunde hyra, hyra hela konsoler också även en helg. Mm, Varför så att... har de inte kvar det. Ja, alltså... Det blev alltså, väl jag... det, det yes. blev att folk kanske hade sönder eller något sånt där. Att det blev, att det blev trasigt snabbt. Ja, det är mycket möjligt. Jag såg ju trenden dog ut från det som Linda precis berättade om med att man kunde hyra till att tv-spelsbörsen faktiskt lades ner. Jaha. Eh, om ni känner till den butiken. Nej. Stockholm. Jo. Eh, nu har vi ju Game och, och EB Games. De köper in begagnade spel, tror jag, va? Ja. Och så. Men, men det är väl det. Och det är ju sjukt dåliga priser. Det är inte så bra för utvecklarna heller när man köper begagnat spel. För när du hyr så får ju dem för varje person som hyr spelet får de ju lite pengar. Mm. Mm. Men um, när EB Games och Game köper in begagnade spel om och om igen och säljer om och om igen, då går ju bara första betalningen så att säga till mm. utvecklarna. Och ja, nu är inte jag som Jag köper ju också begagnade spel. Men uh, det var ju schyssta med ett schysstare system tycker jag. Mm. Faktiskt. Oh, det skulle ju det, det skulle vara bra om liksom pengarna kom tillbaka till utvecklarna. Ja. Hela frönt. Om man, om man eller ja om man köpte in och sålde det innanligt spel. Men så att de liksom kan fortsätta att växa och utvecklas och ge oss bättre spel. Sådär. för det, kräver, det är ju onekligen att eh, nya spel kräver pengar. Utveckling ja. kräver tid och pengar så. Ja, Jag tycker det är rätt schysst också liksom, Att om man tycker att någon gör ett bra spel Då köper man deras spel Och så kan de göra mer spel mm. det var, Jag läste någonstans att någon sa att Jag tankar spel för att se om de är bra Så jag vet om jag ska köpa dem Det var ju liksom mm. ja. Nej det är så att Man tankar hem ett spel och så Det här var skitbra, nu går jag och köper det Nej. Då, då, då räcker jag upp min hand och säger att precis så gjorde faktiskt jag innan jag började jobba med spel. Jag laddade ner väldigt, ja, jag har varit pirat, det är ingenting jag är stolt över men jag står för att jag varit det. Jag laddade ner extremt mycket spel både till um, Playstation 2 och uh, Xbox 360 precis när den kom. Men faktiskt när det var ett spel som jag kände fan det här var bra, då gick jag faktiskt och köpte det. Det är bevis på i min hylla här. Så att, mm. men, men jag tror att många använder det som en ursäkt. dock. Ja, det är klart Precis. man liksom, jag, tror, jag tror liksom om det är något spel som man blir väldigt targen av. Att man kanske köper någon special edition. Och lite så här något kul som man liksom sparar. Men mm. det är inte så att man laddar hem ett spel och sen det här var kul. Då sitter man, fortsätter med ju vara spelare. Man går ju inte och köper ett spel för typ 500 spänn. När man har det. Tror inte. Nej, men, men för att glida tillbaka lite på kärlekstemat, Har, har ni köpt <laughs> något, något bra spel med, med någon så här riktigt schist kärlekshistoria? För jag tycker det är lite kärleksspel faktiskt. Men har ni något? Um, om minnesvärd? Darkness tyckte jag var väldigt så här. Det är väldigt makabert, men kärlekshistorien i den är väldigt rörande tycker jag. Mm. Vet ni vilket spel jag pratar om? Ja. ja. Jag är också svensk, va? Ja, precis. Uh, Mass Effect har vi pratat om. De har ju lite kärlek. Men inte så mycket. Men det här... Kommer ni ihåg ett spel som heter Ken Move Som var till Dreamcast? Åh, oh, ja. Nej. Jättekonstigt spel. Den där jag minns att man körde mycket truck. Och <laughs> det var lite så... Och så det var jättekonstigt. Skulle man träffa någon klockan fyra Då fick man gå dit klockan fyra och man. Då fick man vänta till nästa dag, alltså i spelet mm. tiden gick jättesakta I spelet, men Man kunde få tiden att gå fortare genom att spela TV-spel i spelet Ja, ja just det, wow, det ja, karakade ju, Och kasta fil och sånt uh, Anledningen till att jag Kommer att tänka på det är att vi var hemma hos en kompis Och han hade Shenmue-filmen Som någon hade gjort i TV-spelet så att säga vi att du kollar på den i två timmar. Ja, två timmar icke-väl spänderande kan jag säga. Sack om wasting time. <laughs> Men det fanns, en, jätte, det fanns en, en kärlekshistoria, eller försök till kärlekshistoria i det här spelet. Um, som någon slags sidogrej. och det tycker jag dyker upp i många spel nu, mer nu än för att de försöker göra någon slags sidostory som har med kärlek att göra. Jag vet inte hur är det, det är Dragon Age tror som har spelat det. Är det mycket ja, kärlek? där kan man ju <laughs> man kan välja att ha mycket kärlek i det. Eller tur som i Mass Effect. Det finns ju sidor och grenar som man kan gå eh, samtal leder till konsekvenser. och Ja, ni vet. Ah. Så man kan ju välja att liksom införa en romans med en karaktär. Men sen så kan man spela spelet utan någon kärlek alls. Så det är ju lite så man, man väljer hur man spelar så att säga. Mm. Jag skulle faktiskt våga säga att Dead Space 1 är faktiskt lite kärleksrelaterat om man väljer att se på det sättet att eh, huvudkaraktären letar efter sin eh, flickvän. Aha. Och det är ju ganska mycket eh, återkopplingar till det. Och det är även så i tvåan också. Om man nu vill mm. se det på det sättet. Ja, jag tror, jag, när jag tänker på Dead Space 1 så tänker jag, eller det spiser huvud taget så tänker jag inte på kärlek. Men jag förstår vart du liksom pekar åt. Det är ju mm. helt klart elementet av kärlek. Som kanske inte lyser igenom för att det är så mycket skräck i det. Men jag tycker faktiskt att det balanseras upp bra att Isaac letar efter sin tjej. Sådär. Och mm. att man liksom gör det för kärlekens skull. Man gör det inte bara för hans eller för speles skull, utan Isak gör det ju för kärlekens skull och det är ju där spelet går ut på. Så jag, jag tänker så här, vi pratar ju om spel och kultur och kultur som i böcker, musik och film är det ju mycket kärlek, eftersom det är antagligen är en känsla som påverkar människor väldigt starkt. Men om man tänker på hur stor andel av av, av de medierna som handlar om kärlek. Om man jämför det med stor andel av spel som handlar om kärlek så tror jag att det är mycket mindre spel eller kärlek i spel än vad det är i exempel musik. Det handlar ju nästan om låt, om att någon är kär eller olyckligt kär eller har blivit mm. Tror ni det är svårt då att göra ett bra kärleksspel eller har spelutvecklarna bara låsa sig vid det här skjuta eller lösa pussel? Jag, håller, jag tror att det är jättesvårt att porträttera den ja, känslan i spel också. Just att den känslan när alla människor är ju liksom strävar efter kärlek. Liksom. Hitta den rätta, leva lyckligt och få barn och liksom. vi är så beroende av kärlek. Och just den starka känslan, hur ska man porträ porträttera den i ett intressant fartfyllt sätt? Liksom. Det är så svårt att liksom få den här passionen att bli äkta, tror jag. Så därför låter man nog bli att röra om i det här ämnet för mycket. För då kan det ju sluta med att det blir en flopp istället för något bra. kanske. Men skulle ni spela ett spel om ni vet att det handlar om kärlek? Bara kärlek? Nej, <laughs> antagligen inte. <laughs> uh, om det var ett uh, inte utvecklat spel så skulle jag nog kunna tänka mig att göra det. Skulle det vara. Någonting så här uh, stort som typ Squares Enix skulle ha gjort, då skulle jag bara benäva ett sånt där kommer vara så bra. För jag tänker som de har gjort Heavy Rain. Det är i sig lite kärlek i den, eller lite det starka relationer. Nog... Ja, det är rakt igenom liksom Aa, kärlek. Men något, eh, något i den stilen. Jag skulle nog tycka det var intressant faktiskt. Mm. Ja, ja, vi får hoppas. Kommer något? Um, ska vi ta nästa veckas fråga? Har vi clearat lite på. Vi, vi snakkar ju om Heavy Rain nu. Heavy Rain skulle ju bli film. Mm. Uh, har ni hört det? Ja. Mm. Yeah. Uh, jag tänkte att vi skulle fråga lyssnarna vilket spel de skulle vilja att man filmatiserade. Har ni några så här spel som är bara oh, det där skulle bli en bra film? Eller tvärtom, oh, det där skulle bli en kastfilm? Jag, jag vill ju se Halo i film, vilket har varit lite snack om att det ska bli. Eh, bo, jag har lite så här... Jag vill se det i film, men ändå så vill jag inte för att då kan det förstöra ännu mer hur jag ser på Halo. Ja, <laughs> det är lite så här delade känslor i det. Förmodligen så skulle aldrig filmen leva upp till mina förväntningar. Eh, Precis som det? Transformers inte gjorde för mig. Det movie. <laughs> Finns det någon så bra tv-spelsfilm? Den enda jag kommer tänka på är... Vad heter den? Pitch Black. med eller Vin Diesel? Nej, vad heter han? Jo, det är Vin Diesel. Ja. Sen har du ju Silent Hill. De var väl ingen bra, de filmerna. alltså. Ja du det menar är en bra? Film. Bra. Nej, jag tyckte Pitch Black var bra. <laughs> jag gillade det. Ja. Kanske jag är bort med här nu. Nej, Nej. men jag tyckte det var <laughs> helt ok faktiskt. Men finns det nog mer så här. de har gjort Resident Evil-filmer hur bra nej, tycker de är de, ju, är? de är ju inte alls bra jag inte är det såhär, nej, usch mm. Final Fantasy-filmerna har jag inte sett Adventure Children är väl helt okej okay, men jag vet inte, det är svårt det där men, men jag kan däremot säga en film som jag, eller ett spel som jag skulle vilja se en film av mm för jag gillar ju Twin Peaks, så Alan Wake skulle jag gärna se som en film. Ja, jag håller med. Det kan det bli hur som helst? Någon ja, det tror jag också. Ja, de har mycket tv ser jag som har bytt spel det här. Vi pratade ju om top model företag sen. <laughs> Vågar jag inte ens chansa på hur det går till. Men Desperate Housewives, är det någon som har spelat det? Nej, men jag såg Nej. att det kom ut. <laughs> Det är jättekonstigt, finns det ett spel där? Ja. Det ja. är yes. Vad är det för, vad är det till för målgrupp? Aha, oh, det. SF. Jag, jag jag har ingen jag får liksom ingen bild i huvudet vilket ska man göra? Jag vill riktas mot liksom. Grace Annette, men skulle vi stå också komma hör när. Men givet vad ska man göra då? Ja, man ska hantera kärlek i jobbrelaterade situationer Samtidigt som ah. man är en bra kirurg, tror jag. Och så är det så, här, Man har något omöjligt fall så alltså tack vare någonting som händer på det privata planet Så löser man det omöjliga fallet ja. Great, you gave me an idea <laughs> <Lite så. laughs> uh, CSI-spel finns ju en del också Är de nog bra? Ja, ah, de stod och delade ut dem Gratis på Gamescom i Tyskland förra året Så jag misstänker <laughs> att det halv bra kanske. Annars känns det ju som att det är något, något som skulle vara ganska lätt att implementera till spel, så att säga. Ja. Men jag... Jag hade faktiskt gärna sett, det uh, blir mycket Mass effect -snack med ett Mass effect spel Gärna för mig. Film menar du, va? Alltså film, förlåt. <laughs> Mass effect film Men kanske inte just på det som händer i spelen, kanske typ. Någon som hände innan Eller något som hände efter mm. ja, sånt. ja men ja, det, det skulle jag nog också vilja se någon så här, um, Något som inte hände På skeppet Utan någonting som kanske inte har någonting med Kommando Shepard att göra Nej eller där. precis Själva universum så... jag, liksom. ah. ja på den så. På den loren men ändå inte ja, Det, hade varit... det ja. hade varit Något Jag måste mm. bara fråga har någon väl klarat Mass Effect 2 på Insanity? Nej, faktiskt inte. Easy, liksom. Go for it, säger jag bara. Jag, har ju svårt. jag körde på, vad är det, medium? Eller det som är ett snap svårare än easy först. Och efter typ tre timmar fick jag byta. Det gick inte. Jag är ingen bra på konsol, alltså. Jag löpte upp massa filmer när jag satt och skrek när jag spelade på Insanity. Och kastade kontrollen och... Det är helt tokigt. Till slut klarar det. Och, ja, det känns skönt. Hur lång tid tog det? Att klara på Insanity? tog tre veckor ungefär. Oj, jävla. Förlåt. Nej, det det var det var jävligt svårt. Ja. <laughs> ah. Nej, jag ska, jag ska klara allt på alla hade jag tänkt. Jag har blivit sån riktig mass -nörd nu. Jag har köpt hem böckerna och läsat. Sitter och bläddrar in alla de här codex-entries och lyssnar och lär mig allt om Baterians och allt vad det är. <laughs> det, är, det är. så Jag tycker det är ett så intressant universum, man som Det finns Aa. så mycket information som inte bara är bra, utan det är verkligen någonting som spelar roll. Liksom. Det känns ju som att den som har kommit på allt verkligen brinner för det här. Och... Ja, det sjukt bra manusförfattare där på Bioware. Ja, jag som... som som skriver rätt mycket själv, är jätteimponerad. Och det är kanske inte är någonting man tänker på i första hand som inspirerar en författare eller någon som skriver ett spel. Men Mass Effect för mig är en jättestor inspirationskälla när det kommer till fiction. Absolut. Mm. Och jag tror men, att... Men, es... ja. som, du, som du säger så är det ju väldigt välskrivet. Och man märker ju liksom... Eh, man märker ju... Att folk som har gjort det här spelet brinner för är just röstskådespelarna i spelet. Liksom, oh, de är ju så duktiga. Det är ju inte en enda röstskådespelare i spelet som ger bort sig. Som det finns ja, han har aldrig kört eh, Male Shepard. Folk säger att han är så sådär. Okej, okay, ja men det kan jag hålla med om. Han är väl inte så där jättevass som eh, Female Shepard- men han, jag tycker ändå han är rätt bra, men han är inte lika klockringen som den kvinnliga. Då. Nej, du har rätt att de verkligen har lagt ner så mycket tid på det. Mm. För det kan ju brista ganska mycket annars i, i spel kanske, att säga, eller i alla fall för ett tag sedan att de inte var så noga med det här med röstsskådespeleriet så att säga. Just att spelet innehåller så mycket dialoger också så är det ju viktigt att ha en trovärdig röst och liksom Eh, prestera trovärdigt istället för ja. att bara, oj nu är det några på den här planeten som dör skynda dig dit, upp, upp, upp, upp det är ju verkligen det är ju verkligen lite dramatik och lite så här, lite, fast ändå på något rent sätt. och inte ha en person som gör alla röster som de har ibland det är det ju, det är ju väldigt, fantastiskt på svenska översättningar, då blir man så men suck liksom spela du, du som har Resistance Fall of men 2, kör den på svenska Victoria, jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv det är, <laughs> det är samma person, han som var med i skilda världar Jag kommer så väldigt våga honom Han gör alla röster Akta, åh oh, nej <laughs> <laughs> Typ. Överstän. vi har färska kutonger här borta Och så pratar han så men, men, men är det bara jag som tycker att default-versionen av Shepard i Mass Effect 2 Alltså om man bara låter han vara som han är är på pricken lik Carl Sundelius på f Nej, det har jag aldrig tänkt. Jag Jättelika. lika. Kolla på det sen. Alltså. Det är helt sjukt. Jag tror man modellerar Shepard efter honom. faktiskt. Hur gjorde ni era Shepards då? På tal om eh... Oj. Hur de ser... min. Eh... Ja, jag har kort blond hår och raka, eller raka och så alltså blonda hår och så stora rosa läppar. Lite så här Amber Rose. Kan ju Westax. Lite så. Jag har en rörläpp käppad med gröna ögon och ett R rakt genom läppen sådär. Så har någon typ Pars och är skithård. Slopp gör de ibland när de inte tycker något står rätt till. Alltså faktiskt, jag, jag mår jättedåligt om jag är taskig i mätervekt. Jag måste alltid köpa på de goda och en gång råkar jag klicka fel. Och det kändes skrämmande bra faktiskt. Röra någon istället för att förhandla. Det kändes skrämmande. Jag kände mig förlöst så att säga. Jag, Men... jag försökte göra min riktigt så här cool och lite lik mig. Så ropade min morsa. Hurra, ser du vem det här är? Hon bara, inte du för sådär cool är inte du. Så då började jag om. Jag tror jag satt i tre timmar med det här, för fan. Men jag, jag brukar skapa karaktärer som är lik mig själv. Är det konstigt? Nej. Alltså så. Det blev ju inte det i Mass Effect Men, men att, faktiskt Ja i Mass Effect så hade de inte långt hår typ, så, så jag tänkte Ja ja nu gör jag något som Ser bra ut sådär Men annars i vanliga RPG så brukar jag liksom Syfta lite på att skapa mig själv ja. Det känns lite konstigt Precis. Men är det bara jag som gör det? Nej det gör det. jag gör också det Då känner man att man är större del av spelet liksom det är viktigt. Alltså till och med så här, man kan göra karaktär lite tjocka, så brukar jag göra det. För det känns lite bättre liksom. För det är mer som jag. <skratt> Men man kunde inte göra en tjock shepherd. Det är diskriminering faktiskt tycker jag. Nej. Alla mina karaktärer är skitkorta. För jag är jättekort där. Så, så är det är som en så här liten krigarduver som springer runt. Det, Jajjo, det är jag är så kort innan... ha en sån grej att han ska göra så fula som möjligt. Jag kan inte spela med karaktärer som är fula. Nej, Eller som man har fil. och sådana grejer. Han gjorde en jättefylig eion som var helt spinkig men hade jätte så kul och sitter <laughs> bakåt lite Och så kallar han den för burre. Nu kan du seriöst att upp till level 60 med den liksom. <laughs> Nej, men ska vi. Ska vi ta lite kärlekshälsningar också? Är det någon som har en, en kärlekshälsning? Åh, oh, ja, flera stycken. Yeah. <laughs> jag proklamerar det här ut direkt. Eh, hälsa, hälsa till några stycken då. Får man göra det? Ja, det får man. Det med... blir så här pinsam som ska hälsa till hela släkten. Oh, nej, då klipper vi en sån musik nej. på Oscars <laughs> Det är några stycken, men, men, men det är inte hela släkten. Det kan jag säga det är jag inte... Hälsa till min mamma, som är världens bästa människa. Eh, med hälsar till Andreas Westman som är världens bästa kollega. Christer Engström för han har en så härlig, härlig röst när han pratar. Och eh, Control Alt Elite och alla gamers där ute. Vi tänkte ju göra lite reklam för, för Singel David också. Om <laughs> det sitter några singel-lyssnare där ute. Som är sugna på, på att lära känna David lite bättre. Du kan ju, kan ju presentera dig. Säg tre, beskriv dig själv med tre ord, David. Okej. Okay. Ärlig, kärleksfull och rolig. Ah, det är det hund mm. eller katt? <laughs> <laughs> kan jag få tommen där? Nej. <laughs> Jag ville säga snygg, men då hade ju ja, båda frågan. Ja, ja, jag hörde att det var <skratt> <skratt> snäll. <skratt> är, du, är du hund eller, hund eller kattmänniska? Hund. hemma hemmakväll eller... Vad finns det mer? Partykväll. Ja, mysig hemmakväll. Hård eller aliens? Hård eller lions? Hård eller lions? Yeah. Uh, hmm. Det är alltså de här två funktionerna i World of Warcraft Och jag visste yep. att hård är de här och är de snälla yep. Eller det beror på hur man ser på saken Jag hård. mumlar lite, förlåt Nej men hård har mycket coolare karaktärer tycker jag, så jag säger hård Bra, då har du en poäng hos mig i alla fall Ja, <laughs> ah, Xbox eller PS3 då? Pass Pass, ja ah. Det var diplomatiskt av dig. Men mm. vad, vad är du ute efter för, för någon typ av tjej idag? Någon som är snäll. och liksom Snygg. Själv och, det är klart att de ska se bra ut. Det är väl en väldigt stor fördel. Men insidan tar lika stor plats som utsidan. För mig. Mm. så uh. Är det någon som har lyssnat och tycker att David låter som en reko kille så kan ni skicka ett mail vad har vi för mail vi tror det är det info.gaming.se exakt om, om man vill vara anonym eller vill man vara, vara lite fräckt så kan man skriva direkt i kommentarerna <laughs> ja, ja det tycker jag <laughs> tack för ni hjälpte mig med mitt kärleksområde och sen likt... nästa år så får du liksom berätta din kärlekshistoria hur du träffades med din nivarande tjej genom spelpodcasten Gone Gaming. så följer jag upp det här. Och som vanligt så är det killen som medverkar i Gone Gaming som har skrivit brevet. Mm. Är du för ung för att förstå den här referensen, Victoria? Ja, jag tror det. tror är det. Jag Bullen. Jag inte... Jaha, ja, men Bullen vet jag vad du är. Men jag... Det var ju en sån film varje avsnitt och så sa <skratt> de så och som vanligt är det inte personen som medverkar i filmen som har skrivit brevet. <skratt> Ja, just det. Ni, ni är lite för gamla för mig, tror jag. Ni får, ni får dra några nutida referenser om jag ska hänga med. Färdligt att viss. Ja, lite sånt. Uh, men vi tackar väl för oss. Kul att ni lyssnade och kommenterar gärna mycket. Svara på frågan. Så jag klipper bort det. Varför jag liksom kom hem? Men tack för att jag fick vara med. Superkul att du kunde vara med. Och tack för att du kunde också Victoria. Ja det var bara kul att prata om dig vi, lite. Vi klipper väl där då? Vad <laughs> en jättebra yep. Hej då allihopa.